23. fejezet Hol van Williams nyomozó? Ez a nap kérdése. Ezt a kérdést teszi fel Houston rendőrfőnök, amikor elkap engem a lakás elejében, mielőtt távoznék. Ha nem itt, akkor hol? kérdezi. Nem tudom. Te vagy a profilozó. Ha meghalt, hol van most? Ha meghalt volna, félbeszakítom magam. Mert az ügyön lévő sok más irritáló emberrel ellentétben nekem nincsen kézláb viszketésem. Nem tudjuk, hogy meghalt-e. Alaposan és keményen vizslat. Mondd el, merre járnak most a gondolataid. Mi a fenét tudnék esetleg tenni, hogy segítsek neked elkapni ezt a segfejet, ha nem tudom, milyen nyúlőregbe ugrunk fejest. Jobban szeretem egyedül beutazni a nyúlőregeim, mint egy farkassal, ami talán felfalna. Nem vagy kis nyúl, Lájla. Csattam fel, keresztbe fonva a karjait a melkosa előtt. Olyan hatalmas, mint Thomas, de megmarad a személyes terében. Még most sem bízom benne. Még most sem bízol bennem? Jegyzi meg, mintha meghallotta volna, mire gondoltam. A pokolba is. Lehet, hogy kimondtam hangosan? Nem, mondom, a kevesebb néha több elképzeléshez ragaszkodva. Rendben, akkor legalább őszinte vagy. Kinevezem Carpenter nyomozót, hogy átvegye az irányítást Williams helyett. Természetesen neked fog jelenteni. Ismered, dolgoztál vele. Ismeri Williams-t. Igaza van. Ismerem őt. Dolgoztam vele. Egy kopaszfejű véntrottyos. Attól még, hogy ismerem, nem azt jelenti, hogy megbízom benne. Még csak azt sem jelenti, hogy kedvelném. Ismeri Williamst. Ezt már mondtad, te nem. Betekintést nyújthat abba, hol lehet most ő. Rendben van, hívjon fel. Megfordulok, hogy elsétáljak. Lávügynök? Elfintorodok és megállok, majd sarkon fordulok. Igen? Kérdezem. Kit adhatok neked, akiben megbízol? Kit akarsz az ügyre? Greget? Felhozva a régi társamot. – Felfüggesztették, mert Mózer törbe csalta, hogy elvigye a balhét valamiért, amit nem őtett. Bosszúból, mert Greg tudta, hogy sáros, és nem akart belenyugodni. – Ha visszaszerzem őt? – Szerezd vissza őt. Kicsit többet beszélgetünk, ha ezt elintézed. – Úgy használsz ki, mintha egy részek bolond lennék, Lailach. – Neked lavügynök, segfej, amíg be nem bizonyítod, hogy nem vagy egy részek bolond. Évd a kibaszott mörfit, és a kibaszott szó ebben a mondatban a próbálkozásom, hogy elérjek hozzád, mert nem működik semmi más. Esernyős embernek nagyobb esélye van elérni hozzám, de ez az én kis titkom. Sütit szeretnél, vagy egy tisztességes leckét kiejtésből? Mert ki kellene hangsúlyoznod a kát, vagy a Bét a megfelelő pillanatokban. Nem nevet. Vissza fogom szerezni az emberedet. Cipőre teszi a kezét. Bár van egy kis problémánk. Mindenről tudomást szerzett a sajtó. A nyakunkban lihegnek. Mit adjak nekik? Van egy öngyilkosságod egy tárgyalóteremben. hagy ennyiben. Van két halott nőm. Tudják. Ez a szemében nem kötődik össze. A főállamügyész azt akarja, hogy oldjuk meg ezt az ügyet, mielőtt kitör a pánik. Vág vissza. És hadd találjam ki, azt mondtad nekik, hogy Ralf Friedman a gyilkosunk? Valaki ezt mondta neki. Nem én voltam. És van egy riporter, aki egy sorozatgyilkosos főcímmel fenyegeti őt. Valaki elmondta neki. Az esernyős ember mondta neki. A gyilkosok figyelmet akarnak. A figyelmet akarja és nyomást akar gyakorolni rám, hogy megadjam neki. Valahogyan valamilyen módon ez a szemétláda azt az üzenetet közvetítette a sajtó felé, hogy nyilvánosságra akar kerülni. Add meg neki, amit akar. Mondom, és nem a főállamügyészről beszélek, ha már biztos vagyok abban, hogy Houston erre fog gondolni. Az esernyűs emberről beszélek. Ezt akarja. Hadd azt, hogy megkapja, amit akar. Egyelőre. Amíg el nem kapom. Elfordulok és kihagyom az Übert, az előttem álló kénlakásához vezető hosszú séta ellenére, figyelembe véve az érzékeny hívásokat, amiket le kell bonyolítanom. Tiktakot próbálom, és a hangpostája jut. Beugrom egy Starbucksba, ahol rendelek egy tripla espresszó mokkát. Az a tervem ezzel a nagy mennyiségű koffeinnel, hogy legkevésbé megközelíthetővé tegyem magam, mint ami ennek látszólag a többiek találtak engem az utóbbi 24 órában. Épp csak kilépek újra az utcára, amikor megcsörren a telefonom. Visszahívott Tiktak. Szükségem van? Kezdem. Ahogy mindig? Válaszol Tiktak. Először is mielőtt elfelejteném, a testvér, akiről kérdeztél, egy diákegyesületi testvér. Kipipálom ezt a kérdést a listán. – Mi van még? – Ralf Ridman. – Feltételezem ő a gyilkosod. – csak ilyen egyszerű lenne. Ez azonban messze gonoszabb, mint egy férfi, aki elvégezte a piszkos munkáját, és kivonta magát, amikor elkészült. – vedd áldozatnak. – Magával végzett. – Mint ahogy mondtam, Ridman számítsd áldozatnak. És valahogyan valamilyen módon ez az összes eset egy igazságszolgáltatás beléhez kapcsolódik. Nincs más következtetés, mikor valaki Rogernek hívja magát, hogy eljusson a kulcsemberekhez, és bizonyíték tűnik el. Nézz utána mindenkinek, aki kapcsolatba került velem, vagy williams az elmúlt egy évben. Mi a pokol ez? Ridman magát ölte meg. Oké, okay, Tiktak, hadd legyen világos. Valaki pisztolyt tartana a Mike fejéhez, és azt mondaná, lőd le magad, különben lelőnénk őt. Mit tennél? Gondolom azon múlna, vajon tényleg elhiszem-e, hogy a pisztoly szegező ember valóban lőne. Hiszel neki? Mit tennél? Lelőném magamat. Közli. Ez a gonoszság. Az a fajta, amit nem becsülsz alá, az a fajta, amit Stephen King hoz létre a könyveiben, és sosem valódi, Kivéve, hogy mégis, nem adok időt arra, hogy válaszoljon. Infókra van szükségem most. Szükségem van arra, hogy kikérdez nekem valakit. Én, én nem szoktam kikérdezni senkit, én vagyok a műszaki szaki. Nem bízok akárkiben, benned megbízom. Azt szeretném, hogy te magad intéz hívásokat. Tudd meg, Mia és Shelley családjától és a barátaitól volt-e kényszerbetegségük. Tudd meg az egészségügyi papírjaikból. Találj bárkit, aki közel állt hozzájuk, és kényszerbeteg. Merre felé tart ez? Csak tudd meg, intéznem kell még egy hívást. Lájlá? Jeff. Mondom, áttérve a személyes hangvételre. Újraölni fog. Legnagyobb valószínűséggel Williams nyomozót, akiről azt gondolom, hogy per pillanat fogolj. Rendezd le a hívásokat, és végezz gyorsan, és készíts idővonalat az áldozatokhoz. Eltűntek, mielőtt meggyilkolták őket, mikor látták őket utoljára, ki látta őket utoljára. Nem derített ki semmit a helyi rendőrség? Olyan bizonyíték tűnt el, amelyet személyesen zacskóztam be a helyszínen, tehát kiderítettek akármit is. Van egy teljes aktám, amit összeállítottak, de semmiben sem bízom, amit ők mondanak nekem. Elárulom, neked mi van benne? Nem. Azt akarom, hogy amit ők csinálnak, az ne szennyezze be azt, amit mi csinálunk. Nem lesznek az emberek idegesek, hogy újra telefonálok, miután már hallottak a rendőrség felől? És tudod, mit mondasz majd nekik, ha idegesek? Nagyon sajnálom, hogy felidegesítettem egy gyilkossággal. Az áldozat is ennyire idegesítette magát, amikor még élt. Ez befogja zárni a pofájukat. Bizsergés fut végig a gerincemen. Figyelnek. Ha szükséged van segítségre, hívd fel Mörfit, mennem kell. Leteszem a hívást, és megállok egy sarkon egy utca lámpánál, diszkréten átfésülve a terepet. Itt van? Igen. Ő is. Érzem. Meg akarja próbálni csapdába csalni? Bár csak olyan ostoba lenne. Ő nem tudja, hogy maga itt van. Tegyen arról, hogy ne is tudja meg. Kénhez megyek. Már rájöttem, és szerintem okos dolog. Nos, pontosan erre volt szükségem, a maga véleményére, mert ha nem gondolta volna okosnak, ez a rész magában vele született, nem de? A nagyon vicces poénjaim, igen. Tovább lépek. Ője meg, ha meglátja. El fogom vinni a bal hét. A szavamat adom. Nekem se kell kétszer mondani. Megszakítom a vonalat, és a régi társamat Gregett tárcsázom. Megváltozik a fény, miközben hagyok neki egy hangüzenetet. Visszaszereztem az állásod egy nagy esethez. Hív fel! Most! Leteszem és kint tárcsázom. Lailah! Vigyázz magadra is, légy résen! Ez a sekfej engem akar. Megtámadhat téged. Hol vagy? Útban a purgatórium felé. Elhallgat egy pillanatra, Megemésztve a tényt, hogy el fogok menni a lakására. Van még némi dolgom, amit befejezek, de hamarosan ott leszek. Jó, valakinek meg kell védenie téged. De ki fog megvédeni téged tőlem, Laila? Nem ez mindig a kérdésed? Szerintem már bebizonyítottam magamról, hogy elég cselekvőképes vagyok ott, ahol te érdekelt vagy, ként mendez. Letesztelhetsz ma este, ha annyira szeretnéd. Felkacag. Mélyen és sötéten, majd megszakítja a vonalat. Bassza meg! Imádom ennek a férfinak a nevetését. Ha esernyős ember jön érte, azt bánni fogja, mert ha hozzányúl kénhez, abba hagyom annak tettetését, hogy nem szeretek hozzá hasonló seggfejeket ölni. Magamhoz fogom ölelni a belső dexteremet. Kitámítok? Ha esernyős ember neki megy kénnek, akkor esernyős ember egy sarokban fog kikötni a hüvelykújját szopva, addig szenvedve, míg Kén át nem adja nekem darabokban. Mit árul el rólam, hogy ezt tudom Kénről, és még mindig Kén marad az egyedüli ember az életemben, ha ismer és megért engem?